Du ska få höra en berättelse om en gammal människa. Det är en ung människa som har intervjuat den äldre. Arvin och Mimmi. Arvin från Hillepark grundskola möter Mimi Glennmo från Hilljepark äldreboende. Arvin berättar. Nu ska jag berätta om Mimi. Hon är född år 1922. Och hon är 92 år gammal. Mimi gifte sig år 1945. Hennes första barn heter Lisbeth och hon är 67 år. Och hon föddes 1946. Mimis andra barn heter Kristin och hon är 65 år. Och född 1949. Mimmis pappa dog när han var 79 år. Hennes mamma dog när Mimmi var 6 år gammal. Men ett år senare fick hon en ny mamma som tog hand om henne. Mimmi fick två systrar. Den första heter Gulli och hon är 82 år gammal. Och hennes andra syster heter Ulla och hon dog när hon var 56 år. Hennes favoritmat är bruna bönor och pannkakor och hennes favoritdricka är saft. Hon har glasögon och hon fick dem när hon var 40 år gammal. Hon bodde i en villa med fyra rum och kök. Hennes favoritleksak var en docka. Hon kunde prata svenska, men har, hon kan prata svenska men har studerat tyska och engelska. Hennes favoritförfattare heter Selma Lagerlöf. Hennes favoritblomma är Snödroppar. Hennes favoritfilm heter En gång i maj. Med skådespelarna Caniti MacDonald och Nelson Eddy. Hon var längst i skolan och det var därför som hon fick vara Lucia varje år i skolan. Hon spelade två instrument, gitarr och piano. Hon blev glad av musik. Alla lekar hon lekte utomhus i skolan var pjätt, hoppa hage, kurra gömma och ibland kastade hon boll med sin kompis Irma. Barnen var snälla mot henne i skolan. Hon gick i skolan i Skåne. Hon studerade på en handelsskola i Malmö för att lära sig mer om sitt jobb. Handelsskola. Alltså att lära sig om affärer och hur man köper och säljer, och vilka reklam och så. Handelsskola. Det hemskaste som har hänt i hennes liv. Hemskaste, det mest hemska. Det mest farliga. Det hemskaste som har hänt i hennes liv var när hon blev biten av en orm på en resa i Afrika. När Mimi och hennes familj sprang in i huset klämde de ormen i dörren. Ormen dog när den skadades i dörren. Hon har åkt till olika länder som till exempel Sydafrika, där hon har varit två gånger. Men hon har också varit i Tyskland och Kina. Hon arbetade på ett kontor. Mimi tyckte att det var ett tyst och lugnt jobb. Hon gick i pension när hon var 65 år gammal. På ett kontor, där gör man sådana saker som man gör på kontor, man skriver och man, eh, man lyssnar och skriver de sakerna. Man kanske har många papper man ska sortera och sätta in, svara på brev, svara på mejl. Så det är som våra kontor på skolan, men man har inga elever. Bokra och Mimi. Bokra från allmän kurs på Hiljepark Folkhögskola möter Mimi Glenmo från Hillier Park äldreboende. Det är alltså samma Mimi en gång till, med en annan elev som har intervjuat Mimi denna gången. Bokra frågar Mimi. Berätta om hur det var när du växte upp. Jag växte upp i en vanlig svensk familj. Jag var enda barnet i familjen. Inga syskon. Och började jobba när jag var 19 år. Jag jobbade med handarbete. Handarbete det namn syr som man syr du Olika saker som man syr. Handarbete. Bokra. Hur såg ert hem ut? Bodde du i en stad eller på landet? Jag bodde på landet. Berätta mer om din familj. Min man dog för 30 år sedan. Jag har två döttrar. Fem barnbarn och 13 barn barns barn vad gör dig glad vänner vad gör dig ledsen eller rädd krig vad tänker du om framtiden lever en dag i taget en dag i taget betyder att man tänker inte så mycket. Vad ska jag göra nästa vecka? Vad ska jag göra nästa månad? Man tänker bara, idag är det tisdag. Idag ska jag ha det bra. Och nästa dag. Idag är det onsdag. Idag kommer min dotter och hälsar på. Idag ska jag ha det bra. Lever en dag i taget.